Välkomna till Öppet husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag Fredde, Mattias, Vasse. Hej Vasse. Vad trevligt att du kunde vara med oss ikväll. Ja, tack för att du får vara med oss. Dagens ämne är en favoritrepris Star Wars The Force Awakens. och idag är det eftersnack för nu har vi alla som är här på podden idag i alla fall har sett filmen, hoppas jag. Ja. Ja. ja, Mattias och jag är faktiskt precis hemkomna från att ha sett den jag den tredje gången och Mattias den andra gången. Och under tidiga avsnitt så spekulerade vi här i Vilt eh, om vad vi kunde förvänta oss att se och inte se och vad vi oss på att få se i den nya filmen. Och eh, nu så här efteråt: då ska vi försöka sammanfatta vad naturligtvis vad vi tyckte om den. Eh, men också vad. Eh, vilka fel vi hade och hur mycket rätt vi hade, eller hur lite rätt vi hade. Och eh, ja, i kanske igen göra en, en sån här lös spekulering om vad vi kommer att få se och vad vi har för sett egentligen. Sen så lägger vi ner det här ämnet i minst ett år till i alla fall, tills, tills det börjar närma sig eh, episod 8. Ja, fast vi har ju mellan episoderna också, här, vad de nu heter. Rogue, Rogue One och, och, ja. och... Ja. Det kan man säkert prata ut på timmar om bara det. Ja, jag vet inte Jag är lite orolig för de där filmerna Jag tror att det bara är hopplöst utfyllnad för att vi ska slänga pengar på dem men ja Nämna spör givetvis för de som inte listat ut igen att vi kommer att prata spoilers alla spoilers som finns i här filmen så om ni inte vill höra dem så sluta lyssna nu men fortsätt gärna skicka pengar Ja, precis. Jag satt här innan och gjorde en sån jättelista med saker. Med allt vad vi hoppades på att få se. Mycket handlar ju om att vi pratar om att vi ville se egentligen djupa karaktärer. Vi ville se en, en, en skitig smutsiga lax. Eh, inte så mycket bling-bling och lite bättre pacing i filmen minst stora är innan som jag vet att jag pratade om då Det var just den här skitiga Galaxen att den har ju varit med om någonting Det är inte upppolerat Och snyggt och, och fint Och ordnat utan men det, det är lite skit i hörnorna och, och det känns som att det finns en historia Bakom det, det är inget, inte bara nytt Och det har vi absolut Fått tycker jag Det enda som, som jag tycker är att man har fått Den här nyhetskänslan Och det har varit liksom snyggt och polerat och och vitt framförallt, är ju från First igenom. Och det tror jag är väl medvetet från filmskaparna att det, det är något nytt. Det, är liksom det nya hotet. Då kan det vara lite glansigt och lite vitt och lite snyggt och sådär. Jag tyckte till och med att eh, de, de var lite sådär halvskitiga också, men det blev det betongkänsla nästan så. Jag tyckte inte att det var så där flashy direkt. Nej, men det var polerade golv och, och det var liksom fina uniformer ja, ja. och ja. hela den här styrken. Men, men det jag la märke till första eh, tillfället jag tittade på den eh, som, som liksom sålde mig lite att ja, men de har faktiskt eh, gått för den här slitna galaxen det var att i, direkt när, när de hoppar in i TIE Fighten, eh, Finn och Poe så, så ser man en närbild av den och då ser man att den är patinerad den är sliten i kanterna. Den har varit ute och flugit ett antal hundra uppdrag innan. Det är liksom den är. Så att även när man kommer i närheten till och saken, så, och så är det lite skit även där, och det, det gillar det. Det är, liksom, det här är någonting som, som någon använder. Det är inte bara det är bara inte en snygg prop som någon har målat. Utan det, det ska faktiskt se ut som att den har, har använts på riktigt. Jag gillade att som jag också spekulerade innan att det inte var så mycket att det var mer modellarbetare inte så mycket ren CGI även om det förstås är väldigt mycket CGI så är det ju den bra sorten CGI som som ligger och spelar i bakgrunden och som kanske mer är till för att förstärka modellernas alltså verklighetstrogenhet Ja, vi har inga liksom flamsiga jag jag Binks-CG-are uh, som ska spela någon huvudrollskaraktär. Nej, det är <hör> uh <-huh. hör> nej men även i bakgrunderna så har du alltså riktiga skådespelare eller så är, har de uh, animatronics eller någonting i den här stilen. Alltså det är mycket betydligt mer genuinare uh, så det är. Det känns mycket mer... Har du gått in i den här Baren, jag tänker bara på de här barscenarna som var i, i, i prequels det känns väldigt, väldigt ja, det är väldigt snyggt allting och det, det är också fullt med en hel del CGI och överallt är det CGI, allt är CGI men här, här, här känns det betydligt allting har lite mer tyngre alltså mer tyngd i den här Uh, och det känns med äkta och det, det gör också att man tänker mindre på bakgrunderna och mer på de personerna som man faktiskt inte är intresserad av i själva scenen det är lättare liksom att glömma bort uh, det och försvinna in i, i historien istället tycker jag jag hade ju nöjet nu att jag var hos mina svärföräldrar här innan ikväll och när jag kommer dit så har de, har de har fått en DVD-spelare i julklapp och sitta och kolla på episod 1, The Phantom Menace Oj, oj, jag Svart med en timme jätte... Ja, på en jättebra tv och då såg man verkligen det blir ett skarp bild. man ser verkligen skillnaden då slog det mig liksom verkligen totalt att Jesus, vilken skillnad det ändå är på de här prequelsen och den här senaste det som är som två. Alltså... Det är nästan som att jämföra en svartvitt stumfilm med någon film från idag, känns det som. Det känns som en helt annan tid. Mm. Ja. ja, ja. Ja, på den nivå så var eh, filmen alltså högsta klass. Alltså för effekter och eh, i sätten och allting sånt. Så det, så det, det en, får den högsta poäng för. Mm. Både någonting utav det som vi förväntade oss som, som, som inte levererades. Um, jag vet att Henrik, eh, han tyckte ju att det skulle vara kul att se Max von sydov men han fick vi inte se så väst mycket av uh, Han blev nedhuggen Ganska Avdel... somgående Avdelning bortkastade skådespelare <laughs> Ja, ja. <laughs> Det första gången Max von Sydow Använt en filmroll utan, utan uh, Större vinning av det Men han är inte en enda heller Utan det var fler roller som egentligen användes Utan någon större uh, Man fick någon större glädje av det Men Annie mm. Circus var ju Snoke, det får har han sex repliker? Fasma, um, den där uh, stormtrooper-kaptenen var väl hon från Game of Thrones. Gwendolyn. Det... Christy. Oh. Oh. Jag vill komma med av dem. Eller lära väl komma med av dem. Jag är inte Max av dem. Men, nej, det nej. <laughs> ja, var vet inte om någon flashback eller något sånt som faktiskt kan utveckla hans karaktär som ja, han inte hade så mycket att tala om just nu. Flashback av hans dödsin. <laughs> det är det som är lite intressant också var, var, alltså, Det kanske är såhär självklart för er Men jag vet inte den alltså, var Max von Sydow egentligen Finns han i de, de originalfilmerna? Lorzantaka heter ja. han ju uh, Nej, inte. nej. nej. För att, uh, Jag slog mig idag så här att uh, Hur mycket han pratade som att han Han var verkligen med då um, she's, she's a princess to me Bland annat liksom att uh, han refererar till de gamla filmerna, eller alltså det som hände då, som att han hade varit någon närstående. Så det det jag funderade på. Men, ja. ja, alltså men det är ju många Många spekulerar ju om att han skulle till exempel spela uh, en åldrad Kenan Jerus från Rebels. Uh, och det hade jag gärna sett. Ja, absolut samma här. En, en, en gammal Jedi som kanske sagt på Jakku för att precis som Obi-Wan Kenobi för att vakta Luke för att vakta Rey eller om hon nu heter Rey det är också lite It's top, top ja precis, classified ja, <laughs> yeah, me too oh. och så har vi Mark Hamill förstås som, ja visst var med stod där <laughs> Och glodde i en halv minut ungefär Var så kort tid? <skratt> ja, jag vet. ja, det var de nog, det så. Men, längre men sig <skratt> <Ja>. Halvtimme <skratt> Han såg lite skitnödig Så han gör Ska jag få mina pengar nu? Ehm. <skratt> ja, precis Ska jag få mina pengar nu ehm, det, det som är intressant med den biten Det är väl att jag läste en En, en bit av en intervju med Michael Arndt Som har varit med och skrivit manus tillsammans med Carsten och, och Abrams och han sa det att så fort han, de började skriva in Luke tidigare i filmen, i manuset så kände de att de blev helt ointresserade av de nya karaktärerna som, som Ray och, och Finn och var bara intresserade av, vad skulle Luke göra nu? Vad, vad ska Luke göra nu? Så att därför var de väldigt medvetna med att de lämnade Luke ute så länge de bara kunde och, och jag tycker det är Förbaskat jäkla bra för att jag är intresserad av äh, karaktärerna nu. Ray, Finn, General Hux, Kylo Ren. V vad är de? deras äh, story? Jag vill veta det nu. Oh. Ja visst. Och ja, Poe också för den delen. För de är. Jag hoppas på en äh, romance mellan Poe och Fasma. Det här var ett kul. <laughs> Ja, jag hade ju gjort en sån rikad bromance mellan Finn och po. Ja, det, det var ju också spekulerats, spekulerats av en triangeldrama där. Det var ja. intressant drama. Ja, mm. <här> och fäsna. Ja, ja kvadratdrama. Kvadratdrama. Ja. Jag vet inte, det är sista film är smart. Jag, jag är glad som du säger att Luke inte var med tidigare. Men min mening hade han kunnat utländas helt ur hela filmen. Men... Han var att med i helt enkelt Det är en väldigt tydlig cliffhanger Skulle jag vilja säga Alltså det är Men hade, att Hade Luke inte varit med Överhuvudtaget Då hade man ju Dels hade du blivit besviken som publik För det förväntas När du har sett de andra gamla karaktärerna Och dels så hade du inte haft Det här liksom, verkligen att se fram emot Nästa del Ja men nu har vi hittat Lucas och vad är hans förklaring till allt det här? Ja, då får ni vänta två år. <laughs> nej, Nej, det, det, det, det är bara själv att den sista scenen och sökandet eftersom liksom han var ganska stressad och tackat av i slutet. Men det, mm. jag, vet inte. I, ja, jag, jag kan hålla ja, med det, om det. Det skjuter till andra och så, så man hade det alltså ändå. men. Mm. Jag måste säga att det är väl den enda biten i filmen som jag tycker är så här, ah, men det här var lite blah och inte så bra gjort det är just det att man, man skickar iväg. Alltså man kunde ha slutat där precis som man gör i Empire Strikes Back det kunde ha varit en scen och så här, haft ungefär samma, samma repliker att vi ska hitta Luke och det hade varit bra med det faktiskt. De hade, hade flugit iväg i fjärran så det hade varit bra. Så när man vet att okej, okay, vi ska hitta Luke det, det kommer nästa rulle. Vi vet ju liksom att <laughs> det är ju inte så här konstigt egentligen. Så att, nej, men det hade varit lämpligt. Och då kunde man ha klämt in lite mer action, alltså lite mer tydliga flashbacks eh, när de har när hon får den här eh, kraftflashbacken och, och framtidsförsynen eh, också då. Eh, haft lite mer bilder på, på, på Luke där. Ehm men det är ju också någonting som du verkar som att de har klippt extremt mycket i man, om man har läst lite artiklar och lite intervjuer. Att de har roddat riktigt ordentligt i den här flashback-scenen. Ja, där har de ju klippt ihop en massa gamla och spelat in nytt också. För ja, den. ja. De har ju fått, eller Guinness säger ju, Ray. Ja. Men det var för att de hade klippt ut något annat ord som jag tror att de har Afraid. Afraid var det. Ja. Mm. Och så har de fått Jon McGregor att tala in äh, någonting också. Han säger ju slutbiten av det där. This is the first step eller någonting i den stilen. Mm. Uh, så det, det slutar ju med att Kenobi säger Ray och sen så kommer Ewan McGregor och säger det. Och uh, bokstavligen talat så ringde de väl Ewan uh, McGregor och han sa, jajamän, så satt han motcyklen körde dit, hoppade in i motcykelställ, spelade in och satt sig och åkte iväg. <laughs> Det är god sport. Good sport. <laughs> Nej, men det var intressant att se hur. Det var ju kul att se för att de fokuserade på den yngre generationen i alla fall. Främst. Och de nya talangerna, ska jag säga också. Mm. Även om det kändes att med vissa, de, vissa etablerade skådespelare. Bara om de inte kan använda dem. Men ja, det. Är väl. Men det men så har vi förstås den, som, den enda av de gamla som faktiskt fick en del fokus och ja, slutade som alla trodde att det skulle sluta också, mm. med eh, hans Solo. Och det gissade vi också där, vill minnas, att det skulle gå den vägen. Ja, och det, det var ju en spekulation för, som nästan följt den hela produktionen och hela den här filmen egentligen från första början. Eh, lika mycket som att eh, Det skulle handla om eh, Sökandet efter Luke Skywalker eh, Det har varit de två hetaste Tipsen som har visat sig vara eh, Absolut sanna Ja, Och halvvägs genom filmen så eh, kände man ganska mycket Vart återbärkade mig också ja, ja, ja, det byggdes verkligen upp Och var väldigt tydlig med eh, eh, Familjerelationen där redan från början Så, eh. så när det eh han eh, kramar leje där när de ska åka ifrån så känns det så Ja, det är ett kört Sen är det ju också det här att så som hela filmen är uppbyggd så är den ju uppbyggd i stort sett enligt samma mall som första fyran alltså. eh, alltså. med vissa scener som är inplockade från andra filmer som tema, sexan, trean vi pratade om Apocalypse Now Vi pratade om betonen. Alltså det, det finns Scen för scen som är inklippt från Någonting annat, så man känner igen Allting, man blir liksom inte överraskad Alec som over one Kenobi dog, och nu dör, dör Hans Olof Alltså det, det, det, det följer samma mönster Helt Ja alltså det är i princip en rehash av New Hope nästan ja. men, uh, mm. uh, Vilket många Väldigt många har gett en uh, skit för men man eh, kan ju se det också så att som att eh, de vill i princip bevisa att de kan göra det som har gjorts tidigare och fortfarande var star wars och så och eh, nu härefter här kan de göra nya saker. Ja. Nej men det ja, jag kan nog hålla med om det också. Och sen alltså, sen är det ju också den här filmen har ju alltså av alla de här filmerna har ju den här haft mest press för mycket för att alla som har gillat Star Wars eller gamet har hatat prequelsen och eh, liksom vi vill inte ha den här skiten igen eh, så att det har varit mycket och, och sen samtidigt så jag att det har handlat väldigt mycket om just för Abrams och de här som, som har en, en, en, en som, som gillar Star Wars och som är uppfödda med de gamla filmerna att, eh, att liksom visa för ny publik att det här är Star Wars. Det här är poängen med Star Wars. Så att. Och där tycker jag de har lyckats. Så att jag, jag köper liksom. Det, det är två timmar riktigt jäkla bra underhållning. Så det. Amen. Jag, har, jag har hört från två olika av varandra oberoende kvinnor som har sett den här filmen att den var jättebra. Och det märks att det är Disney som har tagit över. Okej. Okay. Bägge har liksom just nämnt är att det märks att det är Disney nu. På vilket sätt? Det har inte utvecklats. Jag har funderat inte på vad de har menat. Det är inte så mycket prinsessor är. Eller talande djur. Eller... Jag tycker det att de har ju brytit mot det som Disney brukar få kritik för gammalmodiga könshållare och könstereotyper. Ja, har de har ju verkligen ut här. Jag menar, om man tar Ray som då är både kraftsensitiv en jävel på att skjuta Eh, Bra på att slåss med lightsabers som kan fixa allting. Hon är ju en mm. Och hon är inte sexualiserad. Du vet inte, alltså, hon är en heller. kvinna i sig. <laughs> hon är en sån <laughs> midi-clory. Twist. No. <laughs> ja, precis. Nej, men många andra kvinnor. Det, det finns kvinnliga stormtroopers, officerar eh, överallt. Så det är kvinnor, det är kvinnliga X-ving-piloter. alltså det jag lade speciellt märke till idag att nästan varannan person när de kommer till rebellbasen ser man tydligt är en kvinna som, som, som rör sig i precis exakt samma roller som männen. Så att liksom, det är ingen eh, eh, det tycker jag är jättebra. Det är inte de filmerna som verkligen har varit bäst på det på jättelänge tycker jag. Jag vet inte, jag vet inte om de menar att det liksom är en tydligare rakare story än prequel då antar jag. För det här, ja, de, de, de har nog inte haft någon speciell relation till de gamla filmerna. Nej, nej det så kan du ju Man skulle kunna... Det är ju A New Hope all over again. Vad gäller rays karaktär, man skulle kunna dra så långt att hävda att hon är en, en lite Mary Sue över henne egentligen. Att hon är lite för bra lite för stark. Liksom att äh, bemästa kraften så fort som hon gör. som tar många, många år av träning för andra och äh, samma sak med lightsaber dueller och sånt, men det... Att hon är lite mer för duktig Så, där, så kallad Mary Sue-karaktär mm. Men uh... det, var, det var ju ändå lite Det var ju Luke också lite, uh, Det går ju väldigt fortfarande Att träna upp kraften när han väl Till exempel kommer till Dagobah så att, uh, varför... ja, han, får, han får samtidigt Stryk av Darth Vader och Ja, ju. det får han ju uh, Det får han Och uh, i den nya kanon så har de ju skrivit in Att, att de faktiskt möts ett par gånger innan också Minst en gång till innan. När, när Luke eh, i blindt raseri eh, bestämmer sig för att eh, jag ska ha ihjäl eh, Darth Vader. För att han har dödat Kenobi och eh, min familj. Eh, och få riktigt, riktigt, riktigt på pyngel. Varför han bestämmer sig för att han eh, ska eh, försöka lära sig mer om kraften själv. Så att i den nya kanon så har man då skrivit in att han faktiskt innan episod 5- Uh, gör en hel del efterforskningar angående kraften. Uh, leta upp Jedi-tempel och liknande saker. Och därför är det lite halvinspekt att uh, Ray kan, kan ha uh, Jedi-trixen i princip naturligt. Ja, uh, ja, precis. precis. Och, och till och med bryta med uh, Kylo och, och så och så. Jag läste, Jag läste no någon som hade en spekulation om att det som hade analyserat det mycket mer än vad jag någonsin kommer att göra i mitt liv men, men eh, som hade gått igenom då att ja, men, Ray gör i efterhand det som Kylo Ren har gjort mot henne som hon har kunnat se eller liksom känna eller observera så att det här med det här mind control, ja, men det blir hon stark på först, först efter att hon blivit utsatt för det själv och därigenom då har hon upptäckt att ja, men så kan man ju göra och nu har jag glömt all poängen med hans vänt där. Men jag tror att det var det. Men just det att liksom hon, hon, hon tar till sig snabbt av det som hon blir utsatt för själv. Jag har läst betydligt mer galna eh, spekulationer om detta. Att hon skulle ha varit eh, egentligen eh, nedfrusen i karbonit. Och, eh, och ha tränat eh, egentligen fast de har raderat alla hennes minnen och så här... Eh. Men det de, de hoppas vi ju verkligen inte Att Star Wars är pågång, eh, I en sån story Då är vi tillbaka till en Dallas Bobbi ja. Bobbi fett Det kan ju vara så att det är typ kraften i sig som vill Att hon ska vara, göra det hon gör Och lyckas med det hon gör Men det var en punkt Det var en punkt Som jag faktiskt hade velat se mer av Alltså att mer fokus på Kraften i sig men filmen heter ju The Force Awakens men samtidigt är egentligen The Force aldrig mer än ett verktyg någon gång så mm. det pratar inte så mycket om dess vilja eller vad som händer, vad det är som awakens och sånt men... Nej, Nej sen, sen, sen tolkar jag väl, det kanske är en övertolkning men jag tolkar väl sådana saker som till exempel att, att hon blir dragen till, till ljusaben Uh, och man Maskanata säga it's calling out for you uh, att, att det är kraften som som uh, har bestämt sig att det är obalans jag måste ha tillbaka balansen så att kraften är mer en medveten ett medvetande än en, just bara en, en kraft som man vem som helst kan styra utan det här är någonting som behövs för galaxen och därför så styr det så här. och, och Ja, det kan ju vara kraften i sig som du säger. att Som, som hjälper till, så att säga. Eh, lite extra. Sen, sen så kan man ju också tänka tillbaka att varför är hon då så, så kraftfull och, och kan göra allt det här? Ja, det är ju ganska så uppenbart att hon troligtvis å, å, kommer att visa sig vara en Skywalker på något sätt eh, i, i senare filmer. Och... Eh, om hon på något sätt också är någon slags ackumulering eller en, en ny Chosen One eller vad det nu kan vara. För hon har alla de traits som, som, som talar för det. Hon, eh, hon är duktig eh, med det tekniska, precis som Anakin, till dels också Luke. Eh, han fixar och trixar hemma på gården. Fantastiskt duktig pilot som antagligen omedvetet använder kraften för att... Eh, just vara duktig pilot precis som andra Skywalker innan henne. Ja, duktig med kraften alla de här bitarna som tidigare har setts i både Anakin och Luke finns där. Jag gillar att Kalo Ren sa att han läste hennes tankar att hon brukar drömma om en ö ute i havet mm. i likhet ja. som, den, den, som den har liten Luke på. Så. Hon har en koppling till honom typ från början verkar det som. Jo, och likadant när hon hittar eller dras till uh, ljusaben där, att, att Mascanata säger det om ljusaben att den tillhörde Luke och hans Sa far innan och, dess. och honom. Och nu? Alltså det är, och, och nu kallar den på dig. Mm. Det är, tycker jag är en ganska tydlig koppling till att ja, ja, men det är liksom du, din far och hans far. Mm. Och sen, eller någonting sånt ja, Sen Samtidigt så, så, så säger hon också då att du vet mycket väl att det kommer inte tillbaka någon för att hämta dig. Med andra ord så är det nästan som att säga att men dina föräldrar är döda. Men så samtidigt så säger hon då att ja, men det finns, en, en, men det finns någon som kan komma tillbaka. Det betyder att hon kan komma tillbaka till någonting. Och att den samhörigheten hon söker ligger framför henne. Och då säger hon direkt look. Så menar, men det är också det är väldigt tvetydigt och jag tror att det är väldigt medvetet också att de, är, att, att, att de har varit väldigt flummiga med manuset i, det här, i, i de här bitarna för att du ska du ska fan få behöva tänka va och det är för att de, de bygger upp till I am your father-sekvensen som kommer i nästa eller sista filmen Jag har Bengts father. <här> <här> <här> fader jag fan Ni kan man bara idag ner till grunden efter att upprepat Ja <här> <här> <här> Eh, dit tror jag inte de går någonsin Nej. Eh, Vi spekulerar ju också i att Kylo Ren var själv själva lärd och det är han ju inte eh, men han är ju inte färdig Nej. Nej. Det är ju inte kul tycker jag också att de har slängt in eh, också läst lite artiklar om att eh, det var ju medvetet val att välja någon som inte är de ville ha en bad guy som inte var färdig och klar utan också var under uppbyggnad mm. psykiskt instabil Ja, väldigt omogen kanske. Mm. Mer... Eh, frustrerad. Frustrerad eller väldigt eh, lätt att ta till... Eh, anger, om man säger så. Mm. Den här scenen där han får ta sig utbart och eh, stormtroopersen <laughs> noterar detta och bara rup, vänder om och mot det här Och här ropar väl guard. Ja, ja, ja. Så de bara vänder. Yep. Så bara, det här får nästa skift ta. <laughs> Dels är det är kul och det så tycker jag att det kanske en liten signal om att ja, första du kanske inte har riktigt den här Imperie äh, styssen ändå. Samtidigt också så pratade de innan det, det säger han det att uh, maybe we should have brought on the clone army. Ja, det Och det här är ju alltså verkar det vara kidnappade barn med eller märma mm. som har blivit ja. indoktrinerade upp, mm. Indoktrinerade upplärda, då. Mm. Men, däremot, så tycker jag att man får en mer genuin känsla av de här stormtrupperna. Att, att det här är det här är stormsoldater som faktiskt kan sin sak. Det är mer. Och lite av det vi eftersökte också, alltså i den här bildsekvens eller den här bildserien som vi hade på. Eh, som vi utgick ifrån när vi började spekulera. Det, hade vi, det var just sådana bilder som visar hur det är att vara stormsoldater och krigets elände och så här. Jag tycker man ser det. Dels så ser vi det direkt, det är därför fin väljer att eh, schappa från början, men också eh, senare så uppträder stormsoldaterna som faktiskt soldater. Eh, man skriker ordat över varandra, formera sig och, och de kan eh, faktiskt eh, känns det som i alla fall träffa, träffa något <träffa> till slut. Första scenen där var ju väldigt mycket och eller väldigt mycket det var ju mm. de med liksom det inte Rädda meningen Ryan. När de kommer liksom nu och här. Just nu är de ju då inte amerikanska hjältar utan de är ju The Bad Guys of the Galaxy. Mm. Ja. Men det är lite samma stuk. Men vad är det verkligen så här som vi känner i fasen? Vi har varit inne på slutscenen. Den tyckte vi kanske inte funkade så här jättebra. Men vad är det mer? Finns det något mer vi verkligen inte gillade som vi fick säga? Åh oh, nej, det här var inte bra. Uh, ja, som helhet tyckte jag, jag tyckte Det tyckte jag var bra om filmen, det vill jag bara säga Först och främst, men uh, Det fanns, jag hade en, en del problem med den uh, uh, Dels pacingen tyckte jag var lite off Det var, det var för mycket action För min smak egentligen uh, Det var, uh, alltså i, i princip hela första Halvtimmen var en uh, enda serie of action scener Som man egentligen aldrig fick uh, tid att Hämta andan nästan Så det, det blev lite mycket av det också. När det såg också scenen på hans stora skepp där han möter sina personer han är skyldig, pengar till. Så, ja, på alltså det, det tyckte jag. Den, den hela den scenen kändes ganska onödig. Så de kunde gärna korta ner det och fokusera mer på worldbuildingen för min del. Mm. För man fick inte se så mycket av jättemycket av galaxen egentligen den, som den ser ut nu. Och så fick man se det här nya dödsplaneten-vapnet också, men eh, som sprängde något random-system som man aldrig talade om tidigare. Eh, som de liksom bara byggt upp någon gång eh, under mellantiden. Så man, kände, man fick aldrig riktigt någon riktig sån där eh, respekt eller fruktande känsla för Killer Basen heller. Mm. Mm. Alltså, jag menar att det bara var en uppdatering från dödstjärnorna. Där hade jag mindre problem med alltså, den grejen, eftersom jag gillar även The New Hope då. Det är ungefär samma grej där, att republiken presenteras allra som hastigast bara. Och, och sen så utplanar man en planet mm. som... Du har Leia var från den planeten, det är din hemplanet. Ja, men det, det är just det. hade minst en leja som en länk. Denna, mm. Någon sorts bort den här länk. Det var hennes, hennes hemplanet ju. Så vi hade liksom någon koppling till det. Och dessutom så hade vi ingen aning vad den kunde göra då. Och, och så ser vi, boom, där är bort, planeten borta. Då tänker man, oh shit, den kan spränga hela planeter. Ja, precis. Så det har vi liksom, det har vi liksom sett nu. Så här den kan spränga ett helt system. Så den är jätte, jättebra för alla de ställen där det, Flera planeter i ett system som är taktiska mål. Eh. <laughs> <skratt> ja. Nej, sen, sen vet jag ju att eh, det är faktiskt bortklippta eh, scener i filmen. Eh, eh, när de spränger det här hosnia-systemet, det blir det kallas där den nya republiken finns. Eh, Coruscant är väl tydligen, jag vet inte om det sprängde en tidigare. Eh, så står det ju en kvinna där i fronten. Och ser väldigt rädd ut. Hon har ju tidigare i bortklippta scener pratat med Leia om att hon måste försöka föra deras talan inför republiken och motförstå ordet då. Så man, man hade vissa länkar till det här som man istället, antagligen just för pacing då, har faktiskt klippt bort och lite, lite sånt där jag, jag skulle gärna se de scenerna faktiskt ändå men jag hade gärna sett att de behållit de scenerna och klipp, klippt ner lite på aktienscenerna istället mm. för jag kände att det blev liksom bara action på action på aktien utan någon vidare Man blev lite trött i land så det, även om de var välgjorda också och snygga att se på och, och hade lite humor i också då och då men äh, ja, det var i alla fall min största sort of grejt mm. förutom så och vår droid x maskina metod för att hitta Luke. så det ja, ja den kändes också lite sådär. men ja, nu blir bak snart dit för att han kände för det och hittan hade faktiskt klart att vi behövde för att hitta Luke. Oh, Gå Vad <laughs> oh, det blev lust. Ja, så färdigt. Färdigt. Fast de hade minst spekulerat i det tidigare. Eh, hängt upp. De hade minst hängt upp den bössan på väggen. Så att det kommer inte helt oförvanat C3PO säger att jag tror att det är högst otänkbart Att han har någon del av kartan att Det är 100% sannolikt att de har det <laughs> Ja precis ja. <laughs> Sen är det lite andra sådär, där det plotthål grejer man kanske kan åsikter om så men, men ja det är, väl, det är väl av mina complaints Ja det är lite sådana här som liksom Starkille Base Mekaniken alltså Suger energi en sol Ja jo, det köper jag väl Men sen då så, när solen är slut så är ju den vedlös. Dödsstjärnan kunde minst flyta omkring flytta och skjuta planeten. Men, eh, det, men det är här lite små grejer. Det, det gick väldigt fort för eh, hans sol att hitta dem när, eh, när de hade kommit ut ur atmosfären med Millennium Falcon Han var liksom där. Det, var, det, det kunde förklaras. Han, eh, Millennium Falcon kunde ju träckas och eh, det nämnde de också att. Eh, ja. När den väl var igång så kunde den trackas. So. Men det gick väldigt, väldigt. var precis som att han uh, råkade vara i närheten i så fall kanske. Ja. Huvudtaget var det kanske en del resor som gick lite snabbt. Så även om man har light speed så är det ju lite avstånd. Hyperspeed. Ja, hyper light. Mm. <laughs> det var så Nej, <laughs> Ja, I mean, yeah, men lite sådana där. Det var väldigt mycket, en hel del shortcuts är det definitivt. Men det var ingenting som jag störde mig på genomgående egentligen. Det, kan jag säga. det är, det är sådana här små grejer som man efteråt kommer att tänka på. Men det fan. ja ja Men i den är ju så pass bra gjord så att man tänker inte på det när man är inne i det. Man störs liksom inte av det. Liksom. Nej, men man är underhållen, stora delar ute hela filmen. Det, det som jag kände, och det var väl lite så här för att jag hade tidigare läst då att man, när man bestämde sig för att göra en en CGI, CGI då av. Supreme Leader Snoke så sa man det att ah, men det går inte att göra det här på ett bra sätt utan att göra det i CGI. Och sen så tittar jag på Supreme Leader Snoke och känner att ah, men det här var väl inget speciellt. Um, hade det inte varit trevligare ändå än att göra det här med en riktigt bra mask? Och, alltså man kan göra så, men har man gjort så mycket annat som ser riktigt bra ut varför kunde man inte ha gjort det? Kände jag. Um, för nu, nu kändes det bara som att om oh, jag sitter och tittar på Gollum Mm, för jag vet att det är Andy Serkis. Kombinationen av Gollum och Voldemort ungefär. <laughs> ja, precis. Ja, lite så. Ja, jag tänkt också Voldemort när jag såg honom faktiskt. En sämre version av Voldemort, faktiskt. Mm. Mm. Uh, nej, det var också lite besvikelse. Jag hade Man förväntade sig något ännu jävligare elacker eller otäckare. Det är det väl en av de karaktärerna som är minst intressant, tycker jag egentligen? Ja, man har inte, han är inte riktigt samma om du som kejsaren hade kan man inte påstå. Som du sa också Fred att det var många karaktärer som underanvändes men som å andra sidan kan hoppas på att få se mer av som Fasma och Dameron. Jag blev förvånad över att General Hax faktiskt verkade överleva. Tror han var en gunr? Jag skrev till det på ja ps att de är lite ja. Ja, precis. General Hax är liksom lite pjet. Så han är också sådär dålig som när han kommer tillbaka. Jag har också skrivit upp tidigare när jag började fundera på Jag tyckte att de här nazistreferenserna var lite väl plumpa. Jag kände väl att de kanske inte riktigt behövdes. När General Hux står och håller sitt tal där. Han är till och yeah. med mm. uppe med mm. näven och hytter alla Hitler. Och då känner jag att, nej mm. men... Mm. <snort> Behövde ni verkligen det? Ännu en brittisk Hitler. Ja, det var lite övertydligt kan man ju säga. Ja. Det, det är verkligen, man skrev oss skrev lite på näsen att det här är, de är lika onda som nazister. Fattar ni? <laughs> ja, precis. <laughs> um. Ja, det trummar om de hem redan i, för, i öppningsscenen. Det är liksom, kill them all because of reasons. Ja, ja, de är där. Ja. Ja. Max, du var alldeles för dyr för att ha kvar den där filmen. Han är väl någon annan på det. Det var just den scenen där jag mer jag hade plutonens känsla. Alltså am amerikanska imperialister mot uh, Viet då. De här byborna. Kavalleriet mot indianerna. Ja. Ja, eller SS-plutonen mot ukrainska De byn. Det går ju att dra det. Ja, mm. Nej, men jag tänkte ju att alltså, filmmässigt i Plutonum så finns ju en väldigt tydlig ja. serien. Jag vet inte vilken du menar på ja. det. Ja. Det var mest det, alltså, det som jag hade bild, bildspråkmässigt. Vad, vad tyckte ni var absolut bäst i hela filmen då? Om ni får välja en karaktär, en scen eller någonting. Eh, vad väljer ni? Mm. Har ni något? Jag tyckte det var karaktären överlag. Mm. Alltså det... Alla, alla karaktärerna i princip var välskrivna och eh, hade kändes som hade personligheter man fastnade för och tyckte om eller tyckte till dem där det passade. Eh, Kylo Ren var en engagerande skur, eh, sk, operfekt skurk och eh, både Finn och Rey eh, och vi vet förstås eh, fastnade man väldigt mycket för och hejar på gärna Så, så min eh, jag tycker starkaste ligger i just karaktärerna och hur, och hur de är skrivna. Och att det faktiskt prat som riktiga personer. Mm. Som jag sett något kommentera tidigare på nätet. George Lucas doesn't know how to human. <laughs> <laughs> Nej, det är sant, det är sant. Nej, men det är riktiga manusförfattare som har suttit bakom det här. Det känns. Uh, så det Bassa, har du något du vill ta fram? Ja, det är ju stämningen genom hela, alltså, world worldbildningen Jag gillade inledningsscenen när uh, Ray klättrade omkring i uh, de gamla star Ja, uh, story heter då. Mm. Jag uh, får leta dela. Det, det gav liksom både den här ruffiga känslan och även en känsla av hur, hur stort, hur stora de här är. Och det satt liksom en bra ton för hela det här en lite slit utåt. Det har liksom, vi är inte på toppen längre. Vi har liksom gått ut för det. Här. Så det har liksom det, stämningen vår bild. Mattias? Jag är ju äh, som äh, sucker för äh, rymdstrider och sånt. Jag, jag gillade de här striderna mellan äh, de nya TIE Fightersarna och x vingarna Det var något jag, som Poe då och ovanpå detta som något. Vi hade gärna sett ett äh, First Order S också. Så att du får liksom någon äh, <laughs> alltså, värdig motståndare till Poe. Det är alltså röda bron liksom. Ja. Som, som är en jäkel på att flyga TIE Fighters. Alltså Det har fortfarande den på näthinnan, det är som, när TIE Fighters kommer ur solen, det är verkligen när upp Now varning och sen liksom skjuter skiten och allting på marken där. Men även då när X-ringarna kom in mot näst Kanätas ställe mm. och man ser vattnet stänka upp bakom och så är det bara ett helvete, massa flyg som skjuter på varandra. Mm. Det är bara kaos. I like it. <laughs> I loss. <laughs> mm. ja, jag, jag älskar ju äh, hjälteepos och är en riktig sacke för det. Så att, äh, att, att tycker jag det, även om hon kanske är lite för bra så gillar jag det när äh, Nobody's kommer och visar sig vara den förlorade prinsen. Eller prinsessan. Så när slutet när när hon får ljusaben, och då, då gick det igång för mig. Det var verkligen så här, oh, det här, oh, det här, det här är de här scenerna jag verkligen vill se. För det här är... Det var verkligen gräddet på moset faktiskt. Det, var, det, det gillade jag. Och att hon... Alltså, för det är det är så där, det, det är... Det är så nära att hela den biten blir riktigt corny. Men det är så bra gjort så att det blir inte det. Hon, hon ger i och för sig en skadad och emotionellt instabil Kylo Ren på moppen. Men hon gör det i alla fall. Och det som du och jag spekulerade i, Mattias, precis när vi kom ut idag ifrån och vi började prata om just den scenen. Vad hade hänt? För vi drog paralleller med den... Med slutseden i Jediens återkomst. När, när Luke precis slagit ner Vader och eh, kejsaren manar på eh, och säger att eh, liksom, strike him down och ta hans plats. Precis. Vad hade hänt om Marken inte hade rämnat där? För hon är uppenbarligen ganska så agiterad och uppjagad och förbannad i, i, i den scenen. Samtidigt som hon hittade stökan i när liksom hon slappnade av. Ja, och ja, då, då, då och hitta någon fri. Ja, hon, hon går ju, det är ju tydligare mot den ljusa sidan att hon, hon fokuserar och kan göra det hon ska. Ehm, men det är liksom det är den här fina fina balansgången också för även det är samma sak när Kenobi besegrar Darth Maul. Han är definitivt... Och det är också en sån här tydlig scen. Det tänkte jag på första gången jag såg den Phantom Menace. Var att... Quite gone, Quite gone sa jag. Quite gone, Jean. <laughs> Quite gone Jean. Han sätter sig ner och mediterar den stunden. Medan Obi-Wan kan Obi, Han står mer eller mindre och hoppar. Han är skitberedd på att hoppa in i den här striden. Och är en betydligt aggressivare... Och faktiskt bättre... Ljus effektare än, än de flesta. Nej, men det är så här, men vilket fall som helst. Den, det var den scenen som gjorde för mig. Och nu är vi nästan tillbaka lite mer på spekulationen, så jag tänkte att vi tar några minuter till och spekulerar om hej, vilt om vad vi kanske kan få se. I, uh, i framtiden. Mattias, du får bära. Ray ju sig en egen ljusabel som ser nästan likadan ut som Darth Maul's. Alltså den sån här dubbelstav som har visat att hon är fantastiskt duktig på slåss med staven. Hon skulle passa perfekt sån en mm. sådan. Ja, det hade jag också gärna sett. En en en, en, en, en, en, riktig, en jedi. Inte en Sith ja. med en sån dubbelstav. Absolut. Vi får se Gängen ben ligga i öknen. <laughs> Så inte JJ det att det var den enda chansen mm. för gängen att få vara med? Först med en ja. benhög i öknen. Ja. <laughs> ja. Och ett utav var ju att äh, äh, inga är inga Walker för att det stod i ha Harrison Fords kontrakt. <laughs> Alltså vi har inte hann med längre så nu kan du ha hur många du vill. Ja, åh nej. Åh oh, nej. Alltså Harrison för oss står faktiskt uppsatt för inspelningar av episod 8. Okej, kanske med i flashbacks eller något. Ja. Mm. Alltså jag... jag, jag ja. Men, så, han föll ner i en baktatank. Ja, <laughs> oh, precis. <laughs> och där nere i hålet. Där var kejsare Palpatine. <laughs> <här> och de fuserade ihop och blev någon slags... Nej. Uh, <laughs> Palpa Solo! Allmänt så lär det vara när Luke är med en del tillbakablickar och vi får veta exakt vad det var som hände mellan honom och de andra som man försökt lära upp och Kylo Ren främst och vem Snoke och hur han blandade sig in i allt detta. Så ja, personligen hoppas jag att nästa efter här action-spektaklet blir lite mer reflekterande kanske? Mm. mm. Så. Det är ju också det här att det är, ju, det är ju andra delen av trilogin mm. och ända sen originaltrilogin så har ju i stort sett alla filmer följt den här liksom att den första är för att sätta en stämning andra är där det går helt åt helvete för hjältarna mm. och sen tredje är liksom där allting blir jätte var igen. Och, och det guldgröna guld och gröna skogar och groupies till alla. Episode 3 följde inte den mallen. Nej, det blir bara sämre. De, de <laughs> finns inte i filmerna. Så det... <laughs> nej, nej, men alltså, så att jag förväntar mig nog att det, det är en, alltså, en, en film om hopplöshet. Och det kanske är lite det också som Luke vill förmedla. men han såg ut som att han hade gett upp. Han bara försvann, Ja, men det, det här går inte, det bara skiter sig 190. Mm. Det går till <laughs> Nej, jag är inte Peter. Nej, <laughs> han, han gjorde som jorden, satt sig själv i exil. Så. Ja. Jag kan tänka mig att Hayden Christensen gör en litet gest som Anakin också, då får man flashback. Ja, eller som en Force Ghost. Ja. Det är väl inte omöjligt för, för, för det känns ju också så här lite som att Uppenbart att eh, Ben Solo Kylo Ren eh, eh, Har ju antagligen inte Lyssnat på sin, sin MoFa eh, Vid något tillfälle eh, För då borde han ha förstått bättre Han, han sitter ju och Mediterar och eh, liksom Ber om att eh, Morfaren ska visa honom Den mörka sidan men vi ser ju inte att han Direkt får något svar så han verkar ju leva i någon slags illusion av vad han har blivit matad antagligen av Snoke. Ja, att äh, Darth Vader han svängde ju aldrig. utan Han var bad guy i mm. slutet. Mm. Nej, och sen är, äh, alltså det, det, men, rätt säkert kan man få se det, det är ju alltså, både, både Ray och, och, äh, och Kylo äh, träna. Jo jag intressant också i och med att Snoke förmodligen inte är en vem kommer då träna Kylox längre? Om han nu är den främste i den här ridarråden. Då måste det finnas någon annan. Sith Holocron. Ja. Sith-o-pedia. Det är väl fortfarande kanon va de Sith Holocron så? Eller? Sith. Holocron. Eller de borttagna är kanon nu. Vad finns de med? Finns de med i, i Clone Wars? Knights of the Old Republic. Nej, uh, Nights of Old Republic är inte kanon. Så att... Uh, det det... Det Nej, nah, alltså Clone Wars... Clone, men clo är det inte en <laughs> no referens i Clone Wars till sitt... Uh... Ja, det är till och med, med referens i Clone Wars till uh, The Dark Blade som jag känner så här lite så inför. Men du är bara kolla kolla kanon. Ja, men oh, de finns med i kanon. Ja, det är kanon. Och det är ju lite... Och då är det ju, är ju också en sån där le, level-up-grej för sig. Mm, ja. Även det är träning så, som är liksom inbyggt. Mm. Men sen samtidigt så är det ju med uppenbarligen inte... Eh, Ljussabelfighterna i den här är ju ett steg tillbaka till vad vi såg i episod eh, 4-6. Eh, och eh, vilket jag välkomnar. För att i episod 3 så är det bara, jag vet inte om ni såg den här, jag har sett den här lilla Fight historien som Mark Hamill var host för. Som hade satts ihop utav någon sån här spottkanal. Den finns på nätet i alla fall, man kan kolla på dem. Där de pratar liksom hur de baserade nästan allting av Fighten i de första filmerna från Kendo och sen så när man gör episode 1-3 så säger man ja ah, men det här är, så här skulle attacken se ut när man använder dem kendo och sen så lade de till 14 stycken virvelgrejer i samma attack och då blev det den gamla typen av ljussobelfight för Jedi-orden men nu har man liksom strypet bort det helt och hållet och ser likadant ut ungefär i Rebels om man tittar på exempel hur The Grand Inquisitor slåss där i. Eh, han slåss mycket renare eh, i husövelfighten. Och därför. Och, och de kan inte ha tränats av någon annan än Darth Vader. Så min. så här. egna. lilla ha fan. Eh, teori är att. Eh, att. Darth Vader gör precis som Bruce Lee. Att. Äh, men jag renodlar. Jag tar bort allt all... Lull, all eh, Liksom, ritualer och allting runt omkring det här och sen behåller jag bara det som är rakt upp och ner det som behövs. Samtidigt som vi är en tydlig level mellan en Sith och bara en eh, Force Sensitive eller någon som kan använda kraften och slåss med ljusabel Och att det på något sätt förflyttar sig framåt eh, och det är det som, som, som eh, Kallorren läser och så vidare. De här fladderöserna och häftiga grejer hjälpte ju inte Darth Vader mot Obi-Wan första gången. Nej, men uh, Obi-Wan hade ju höjdfördelen. Ja. Ja. Det är bara därför att man kunde vinna. <skratt> Har oh, du sett det mystaste avsnittet? Tack! <skratt> Den beskrivningen uh, har hört om uh, Episod 1-3s alltså, till lightsaber-duell-stil är uh, swing like a drunker, jump like an idiot <laughs> Ungefär och, och de slåss inte på att träffa ens Nej Ser man ju på många som har liksom analyserat och, Men om de hade fått fullfölja det här slaget Så hade de träffat jo, två meter vid. Och den här sparken hade liksom Varit riktad mot så, Nej, 30 centimeter innan hade de träffat mm. ja. Nu, det är också en fördel med de här nya filmerna. För det tänkte jag på första gången jag tittade på det. Ja, men de slåss för att nita mm. motståndaren. De slåss inte bara för att drifta med, med svärdet. Och titta så fin, fina färger jag har. Utan att det, är, det finns liksom ett syfte med mm. slaget. Mm. Det finns ett syfte med attacken. Mm. Nej alltså det, det... Det stöter och det, det är alltså mycket mer återhållsamt. Alltså jag gör en attack men jag försöker göra den så att jag inte blottar någonting eh, samtidigt. Ehm, precis. Ehm, nej, men det, det, man kan ju spekulera sig. Det, det som jag sa här om att man kan. Om man inte har någonting att göra så kan man sätta sig att titta på något av de här forumlänkarna. Eh, där man spekulerar om vem som är Rays föräldrar. Ja, det kan man hålla på i evigheter. Jag tycker att det enda spekulationen som jag skulle vilja stå vid är att hon är en Skywalker av något slag. och Jag skulle gärna se att hon är Lukes dotter. Men jag tror det är mer troligt att hon är syskon till Ben Solo. Kanske Kärot element, Felix. Ja, kanske. Fast är frågan om Molden stämmer. Riktigt bor på hur, hur gammal man kan bedöma hot, hot, hot att hon är när hon blir lämnad på Jakku. Kenobi. Finns det finns de som tycker om den spekulationen också, fast jag svårt att se det. Och det, det skulle också leda det lite ur spår på något sätt, eftersom de har sagt att det här ska handla om familj. Ja, men det skulle ändå knyta ihop det rätt fint. Då blir det plötsligt här att i 4 ser det Obi-Wan som är den vice som vaktar om det omvända läget lite grann. Mm. Det ska ju också som tränar en Men eh, jag har inte tänkt så mycket på det där, men jag har just på att det är någon av, de, någon av de kända släkterna på den goda sidan. Du kan nu hålla genitalien efter, ja. Ja, det är Skyhawk <skratt> eller en kanod. Eller Biggs. Eller kanske det är Luke och Leias oäktig. Ja, precis. Det är deras... Äh... Aj, aj, aj. Mm... Om de går dit, då vet vi inte Går så långt. <går> Nej, det lätt inte hända. Vad det än är så hoppas jag inte- att de hittar på någon jävla konstig förklaring- på det i alla fall, utan att det är ganska så- straightforward. Och, och, och för, för storyns skull- och för att det ska bli lite drama i det hela- och om man tittar tillbaka på det som- inte är canon längre- som är solotvillingarna- Jason och Jaina. Om man följer den storyn lite- då kan det bli väldigt intressant, för att då har jag för mig att Jaina faktiskt går över till den mörka sidan eh, som en sista utväg för att försöka vinna tillbaka Jason till den, eh, till den ljusa sidan. Eh, om jag inte minns mig helt fel. Så då, det, det skulle vara en intressant vändning för att två saker och ting som ser riktigt, riktigt, riktigt dåligt ut inför sista episod, 9. Och i, i, i, i, utanför i den Solo-tvillingarna, eh, där är ju så att där, där ju egentligen aldrig. Han, Darth Caedus som man heter där i, eh, vins ju egentligen aldrig riktigt över till den ljusa sidan. Så att han blir aldrig en eh, riktig Force Ghost heller. Eh, och han har väl också samma mål ungefär att, att eh, slutföra Darth Vaders mål. På något skruvat sätt. Nej, jag har bara läst lite runt omkring den, men, eh, men har man gått så långt att man gör en, en, en eh, Leias son till eh, en eh, till Kylo Ren och, och, och, eh, på den mörka sidan, då, då känns det som att man kanske ändå hämta en del. Sen å andra sidan kan man spekulera att det finns kanske inte så mycket annat sätt att skriva en story på och göra den intressant och få den till att handla om de samma gamla karaktärerna utan att göra det på det sättet. Och det var allt för den här gången. Så till nästa gång. Hej då! Ha det så bra! Ja, ha, ha det gott. Hej! Hej. Hej.